و ان كانت اساسا سيلها اقادنا كشجاعات علين وجود حسن وهي مذكوره في كتب السير الغرض ده شارح رحمت الله ليله عليك دي, دي شرحنا لرشتني متن فوري تلور خبر دي دري دلائل ذكر كوي لفراديه بود نبي كريم عليه السلام او یو نقل دي سوال ولي يغين جوابا نو یو دلیل د پرون زکر کردی و نن دویم دلیل بیانوی نو دیایی چه ده نبی کریم علیه سلام نه امور خارقا دسی امورو چه خلاف عادت دی اغا لدن نقل سوی دی پا دسی طریقه بنده چه قدر مشترک دی دی اغا حد تواتر ترسیگی اگر که تفاصل دی وحادو اغا پا طریقه او اگر که تفاصيل دې کوي ته تفاصيل دې وحادو هغه د خبرې واحد سره راغلي ده لکه د علي صف شجاعت دا په تواتر ثابت دا اگر کنه نقلي یو یو کس کړي ده یا مثلا سخاوت د حاتم توایي هغه په تواتر ثابت ده نقلي یو یو کس کړي دانو دارنګه او مورخ خارقلی عادت معجزات د نبی کریم علیه السلام په طریقې د تواتر سره ثابت دي سوال تورمفید لپاره دی یقین دان معلوماته سوال چې مینو معلوماته سوالات چې دای دی, دی الله پیغمبر دا زکه معجزه بدون د پیغمبر نه بل شاهده فار نه دویم دلیل دا ویلای دا دویم دلیل دا ویلای دا چې اصل کې د نبی کریم علیه السلام ک په احوالو باندې سړای نظر و قبل النبوه او حاله دعوه او دارنګ دین وبي کریم علیه صلوات و سلام په اخلاق عظيمه او بنده او د دپم مضبوط و احکام او بنده او د دپوړاند کېدل او و و و و و بنده هغه مکانات ولرسه التا په لهوانان او ډیر بهادر او شجاعانو تم ګرانه تماميږي په دې ټولو شیانو بندي سړای نظر وکي او بیا د پیاتیمات بندي نظر وکي بیا بسمت الله نو دا ټوله دلیل د دې خبرې دی, دی, دی چې دا صفت او کمالات بغیر د پیغمبر نه په بل شا کې نسی جمع کېدلی درېمه خبره دا ده چې د داوود نه بو توکړه په دسي یو قوم کې چې لې یوې سره کتاب نو موجود لې یوې سره شریعت اسلامي نو موجود نو دغه پیغمبر هغه او شخصو د دوی لپاره یو کتاب راوړ د دوی لپاره یو شریعت بیان ک نو کچرت دی پیغمبر ناوی. نو بیا یېغه د ځان له طرف نه یو کتاب او شریعت پېش کولای شي نه نو دا هم دلیل دی, دی خبره دا چې د الله له طرف نه اغا پیغمبر ده نو عقلی دلایل اغا تقریبا سلور ذکر کړل په نوو دي نبی کریم علیه السلام یوې پرونی ویلې او, او درې عقلی دلایل نن ویلې باکې د ذکر کې خبره دا سوال نقل کئ نو سوال نقل کئ اغا خبره اصل خبره ده نو دایې چې یو خبره خو دا ثابته سوال چې د ده دی الله پیغمبر ده او التماتین یو بل خبرم کړي واسه اخرین پیغمبر ده اوس دغه اخرانو اخر چې دی رسول سناي پیغمبر ده دا خبره له سنا معلومه ده د دې لپاره د دلیل بیانوي چې هم ثابته ده له قول دی بار تعالی نه چې الله تعالی ویل دي نو کلم دی الله تعالی هغه پهې بندې دال ده چې د خون کوې د سل سلی د نه بود ده لکه ما كان محمد ابا ح من ررج کوم وله کې ررسول الله وخواته من نو مالوونه سوالات چې سلسله د انیا او په د خمه شو دا کتی چې بیا خوشال دا راځیم چې سلله د نهبوت په د خ مشوالله د نهروسته پیغمبر غمبر نه خرات حالان کې لنصوص شکه ثابت ده چې قرب قیامت کې بري سلام را کوزيږي نو اغاله د نورسته پیغمبر نوسته نو د دي دینه معلومه سوالات له د نورسته بل پیغمبر ناراضي او الته د نور شکه دا یو نه ثابت ده چې نزل د اسلام په قرب قیامت سره کیږي نو هغه خو پیغمبر ده نبات څنګه ته یاي چې رسته بل دنه بل پیغمبر نه نو د دې دغه شبهه زال کوي چې خبره ده ده عیسی علی سلام هغه تر کوږي هغه به مستقل پیغمبر نه چې لېغه سره نوې شریعت وي لېغه سره نوې کتاب وي بلکې هغه چې راځي هغه به نائب او خلیفہ د نبی کریم علیه السلام وي نو عمل او د رنګ احکام چې بیانوي هغه به د شریعت دی نبی کریم علیه السلام بیانوي د دې شریعت هغه منسوخ ګرځیدل نو هغه به په حیثیت دی مستقل پیغمبر نه وي بلکه اغا بنایب او خلیفوی ل رسول الله صلی الله علیه و سلم نو دیو جنا صدېبه دی مستقل پیغمبر نه دی علما په دې مسله کې اختلاف راغلی دا را. چې په دې زمانه زمانہ کې خو مهدی آخر زمان هم راوځي اوس امامت به د دی فار رسول اسلام کې او که مهدی آخر زمان به نو په دې کې دی علماو اختلاف لدیو جنا फायदा څوک دې ته وګوري چه دی امتی دی نبی کریم علیه سلاة و ده امت دی پیغمبر علیه سلام بهترین امت ده نو دی دی وجنا ابزالید دی اغا مهدی آخر زمان دی پاره ده نو او امامت با ورته ارتکی او کدیت و گوری چنا دی ولی دا اغا پیغمبر ده درجا دی پیغمبر دا ابزالوی لا درجی دی ولی نو بیا معلوم دادا سی امامت با اغا عیسی علیه سلام ارتکی په دی خبره بندی پوی شوي نو اقوال مختلف راغلي دي شوکې ایت امامت به عيسى عليه السلام کې یو څوک و د دوه لپاره ما وځند تر ویلې خو لیکن عبيد سي دي لپاره اغه تذبيق ذکر کړي نه چې دا یو اختلاف له سره استنه اول کې به امامت مهدي عليه السلام ورته کې چې اشاره دې ته وسی چې دا مستقيل پیغمبر نه ده د ابي نبي كريم عليه السلام او نائب ده نو دی لپاره ته اغه او مقت فضیلت یومد نبی کریم علیه السلام ظاهر سی نو اول امامت به مهدی اخر زمان ورته کی بیا بلاغ نه ورسته په هغه قاعده باندې چې هغه تقدم د مبذول په افضل باندې را نه سی تقدم د مبذول په افضل باندې را نه سی لدی نه ورسته بیا هغه امامت هغه عیسی علیه السلام کوي نو چا چې په اولی خبره باندې خپل کول دا هم ټیک او چا چې دوییمه خبره باندې خپل کول دا هم ټیک عادت انبي عليه السلام څومره ده نو د یعش علیه تعالی نه دا معلوم چې انبي عليه السلام دنیا ته څومره راغلي روايات مختلف دي د قران کریم نه په طریقې د قطعیت سره نه د معلومه چ دومره دي روايته کې یو روایت کې را دي نبی کریم علیه السلام له پوښتنه وشوه پیغمبر علیه السلام جواب ورکړ چې یو لک چلر وزره انبي عليه السلام دنیا ته راغلی دي بل روایت کې راغله څه د او صلیری زر انبی علیه وسلم دنیا ته راغلی دي او د قران, عدد قرآن كريم هم هغه عدد قطعین معلومیږي زکه قران کریم یای و منهم من قصصنا الیک و منهم من لم دا انبی علیه وسلم چې د څه دي چې ما یې تاسو ذکر دا او چې د څه دي چې ما لسره درته ذکر کړی نه دی او ما را لېګل دي نو لدې و جنامه کې یو حصر او عدد معین نو څه ذکر کولای نو که کسړای دي انبيیاء علیه السلام متعلق ذکر کین نو دسی بیاي چرې یو لک څلرویزره کوم بیش پیغمبران راغلي دي قطعیه ستنه نو اوس کده دې ویلتي یو لک اوسلرویزره شاید لدینه کم وي نو تعال ته دروغ ویل او یا لدینه زیات وي نو په اول صورت باندې چې وی دغمر نه په واقع کې ته دغمر ذکر کین نو اغه څوک چې اغه پیغمبر نه ده اغه د پیغمبرانو ګرځول کنا او په دویم تقدیربنده کې چیرته د سوي چې لدې نزيات او تا کم ذکر کړی نو په دغه کې نقصان دار دي چې هغه کوم چې پیغمبرانو هغه د پیغمبرانو نه بلاله نو دا دواله کې خبرې نه دي نو د دې وجه نه دي سړای حسر او په طریقې د قطعیت سره کول نه کی بلکې دا دي یای چې دنیا ته یو لک څلور وزره کم و زیات پیغمبران راغلي دي کم او زیات چې دا دواله ته کې دی ویل ک کوم او که زیات وي هم یې هم کته یستنه خو خبر ا دغه چې دا ټول دی الله لوخانه بندگان ته خبر ورکون کیو رسون کیو د احکام دی, دی الله تعالی د پیغامات دی, دی الله تعالی د بندگانو لره او خیر فاهان لफार دی امهتونو ناشهینو خیر فاهان دی امهتونو نو دا کوم منصب دی د نبوت څه چې د دې وظیفه او طریقې کار سو ماتین رحمت لالی علی دې ذکر وک اوس دا خبره انبیاء علیهم مسلام خپل هغه دی گناهونه معصوم دیو کنه نو په دې مثالی کې د یایتي تفصیل ده نو د یایتي اصل خبره ده چې انبیاء علیهم السلام د ګفرناه اتفاقا معصوم دي او دا رنګ لکه زبنه خاص کر په هغه امورو کې چې هغه د دل امور سره متعلق وي لکه زبنه اتفاقا منزه دي په دې کې کوم خلاف نهسته دوه خبره او درېمه خبره ده دا چې ديعام او گناهونه دوی معصوم دي او کنه نو مساله ده چې د کبایر او گناهونه نه او دا رنگ اغا دي صغایر او گناهونه دي جمهور او قوالدار څه معصوم دي د نقل کړه اداره چې د کبایر او نه د جمهور او فرایبنده معصوم دي فوفات سغایر له دې نه نه د معصومه ولیکن د تاسو محاسبه دی بندرت کړای ده چې نه دا خبره د ترتزانی نه ده اصل د جمهور مسلک ده چې انبيیاء علیهم مسلام هغه د کبایر او د صغایر نه عامدان دا معصوم دي انکه سهونت ریزه صادراتی او یې صغیره گونه نه دا بیا جایز ده خبره پوه شو او معتزلیه جبائی چې نه سغایر گناهونه اغه لدوی نه اغه نسې صاديره ده خبره باندې پوه شي قصدن اغه سهوون راغلي نو پروا نهسته اصل په خبره کې ما درته ویل چې د دې خپل نه ده د جوبائی او د جمهور قواليه و ده چې قصدن کبایر گناهونه او سغایر د دې انبي عليه وسلم نه نه دي صاديره اغه سهوون کراغلي نو دا کېدل شي باقي خبره دار دا دا. چې د معتزله راي دار دا دا. اغایه چلو دونه کبیره ګناه مې کېدلې صغیره ګناه مې کېدلې مخ کې د وحینم نه د تر صادره رستله وحینم نه د تر صادره او البته کفر د دې دونه ممکن د تقیاتنا کفر تر صادریږي تقیاتنا تقیه خو د دې مذهب ده چې کله خطر کې ول نو بیا هرڅه ته راو دي چې کله تاسو د مرخ خطر پکې وسوله نو دې هر صدر تر وادي نو دې انبيياء عليهم مسلام نه وړه ګناوي نه ساديږي نه مخ کې د نبوت نه نورشت نه بوټنه ولیکن کوفر تر ساديږي تقیتا دی ویری دی وځنه په دې تاسو نه اخیټ لیکل کیدی چې وهازه من غات حماقتهم کما لا اخفا چې انتہی حماقت دې دې باندې دا خبره دلالت کوي چې صغيره ګنانت رکیږي کوفر دی کیږي فو په نو او کدا سی وای نو ابراهیم علی السلام دې مرګ ملګری سه وکنه ورته اچاو په خبره باندې پوهسه دغه سی اغه موسی علی السلام او هارون علی السلام ته د فرعون لوخانو لوې خطر متوجه وکنه نو کدی خطر دې وجنه ل ایمان ته رېدلې کوفر مختار کولي ول نو ابراهیم علی به زنه ورته اچاو په خبره باندې پیګه نو یودید مسلک غلط ته انه دي انبياء عليهم و سلامنا صغيرقنا كبيرقنا او كفر دا ايوش يمنا استدري دلائيل دا محلو ذكر فيه اثانا مفايدا دا محصدك اثانا او فاي سولي وصاليه ما دو يمددي دلائلنا دادا دا انه نقل هو انه هو خلانه او شه نقل, نقل سوی دی له دی نبی کریم علیه السلام له هغه امور نه چې خلاف عادت دی ما بلغ القدر المشترک منه دمره اندازه چې قدر مشترك له دینه رسیدي چې هغه ظهر دی موجوده د حد دي تواتر لره اگر کټفاصيل دی له قبيله یوهاد نه لکه شجاعت دی علي سیب او سخاوت دی حاتم حاتم تو سیب وهي مذکوره تو ودا ذکر سوی دی په کتابو دی سیرو کې او یستدل او کله دلیل نسی ارباب البصائر خواندان دی عقل پنه سلامه بو وجهین اخرین په دونورو طریقو سره یو وجداد ما تواتر اګه په طریقې د سره نقل شوی حالات د نبی کریم علیه السلام نه قبل نبو او په حال د دعوت کې او ورستله اګه پرواله دي دغه دعوت نو ورستله پرواله دي دغه او دارنگه د نبی کریم علیه السلام اګه له اخلاق او او دارنگه د نبی کریم علیه مضبوط احکامه څخه د حکمت نه و او اقدام او وړاند کېدل د نبی کریم علیه السلام هیڅ هغه مکان لره تحجم الابطال او تل تب هغه سختته مېدل په پهلوانانو باندې او وشوقه او يعتمدت بسم الله تعالی په حفاظت د الله تعالی باندې په دې ټول احوال کې سبات قدمې د پخپل حالت باندې له احواله عند الاحوال له دغه مصائب سره بي حيث په دسي طريقي باندې لم تجدا د او هڅه پیدا نه څه اغه دښمنانو د دې مع شدت اعداوتهم سره له اغه سخت دښمني دې دی نو وحرسېهما اا اول اغه زيات وحرس دې دښمنانو نه علي طاني طاني لګول کې په دې نبی کریم بن đế متانن جايتوانه څه طاني پون ولا الکدح او پیدا نکړل لارا الکدح ولا الکدح او نه پیدا کړل لارا الکدح نقصان رسول ته په دین نبی کریم کې سبیلن سلا را کې ثابت کی ف ان العقل د و جن بابد الرحمن چې خدای مګنه بهشکه چې بنده ده نور کل واړه صفات پرخت نه نو د نقصان لپاره د خمنانو چې څومره کوشش وکړه تهانه لپاره چې څومره کوشش وکنه به کریم علیه کې سزا پیدا نه سده پیغمه بندې کریم عليه السلام دغدار کین فإِنَّ الْعَقْلَ يَجْمُو نو جزم کوي به امتناعي اجتماعي هذه الامور ومنعيده جمع کې دودغه امور بندي بغیر د بیان وا ان يجمع الله هذه الكمالات او شاء الله جمعي عقليه اتدابات لده چاله دا کمالات جمعي په حکمي عالمو په حق د اوا چا کې تیرا معلوم وي انه يفري عليه صلى الله درور جوړ وسمه يوم له نو بیا الله له ترکي 23 سنه درو اس کال سمي زهره الدين هو بها الله تعالى دين او طريق غالب کي على سایر پټولو اديانه بنده و او همداده موکی الااده په مخنا نو بنده و یحیع او اوجد اسارم زوندی او باقی ورځوی رست د مرګ جنا ترز د قیامت په قیامت پوره म्हणजे د روزون تلا الله تعالی بهدا غسکي نه او ماده ماده صادق د کنه په دینبوت کې رښتونه نه ده وسانهما بيان دليل دارد انه ادعا چې د دعاو کړي و زالک الامر لازم د دیلو خبره تنبوهتو باينه ازهور قوم نه په ما بين ده دسه یو دلي کې کتاب لههما چې یو سره کتاب کتابونه موجود ولا حکمت ماهما له دوی سره یو شریعت هم موجود و بیان له هما کتاب او حکمت د دوی لپاره کتاب او شریعت بیان کوله او علمهم الاحکام او شرایع تعلیم د احکام او د شرایع ورکواته مم مکارم الاخلاق او اتمام د بهترین اخلاق او اكمال من الناس او كاملي وګرځول ډېر خلک په ځایلې علمي او عملي وکي او نور العالم روخانك عالم په ایمان سره په عمل صالح سره واظهر الله دينه الله غالب کدين دي د پټو ادیانو اديانو باندې کما وعده هولک څنګه چواد ور سره کډه ما نه د نبوت د رسالت نیوال د نه بل څه کېدل نه سي نو رسالت ثابت سن و اذا ثبتت نبوته څکلانه نبوت نبی کریم علیه السلام ثابتو ګرځید وقد كلامه وكلام الله المنزل د خبره او دارنګ الله تعالی خبره هغه داله په دې باندې چې د ختمون کې د پیغمبرانو دا و انه او دیده بیعصد سویده ایلاکه فدین ناسی اغتولو خلکو لرا بلکه جنیاتو انسانانو دوالو لرا ثبتا انهو ندام ثابت شولا چه دی اخیرنهی پیغمبر دا و انه او دام ثابت شولا چه نبوتی مختصن دا لعارو سره سرا لکه دا آخی دا دی بعضی نسوارا و دا فین قیله کتویایی چفا حدیثو کی خورا غلی دینو زلدی عیسی علی سلامو روستردنانو بیا خاتمون نبین چنگستان. قلنا مغا يقول او ٹھیک دا غبره کو زیگی لیکن هو یتابع محمدنا غبره تابع نبی کریم علیہ السلام ان الشریعه زکه شریعت ای سالی سلام غا من شخ غیر زی درید فلا يكون الیه وحینا نو یغدی فار به او نصب احکام بن راجی الله علیه السلام نو غبره د نبی کریم علیہ السلام بیا سی خبر ادا انه یسلب الناس چه دی من خلقته کی وی او امامت بم كوي به المهدي اقتداء بقدوري مهدي عليه الصلاه والسلام كويل انه افزلنا زك عايس عليه السلام افزل دف امامته اولا ندي امام الداب اولاوين وقد روا بيان عددهما ونقل سويدا بيان ديشمير دي انبياء عليهم السلام فزين رواياتك على ما روا لكتنا قل سويدي أن النبي عليه السلام سويلة دي نبيه كريم عليه السلام نفخت نراغلوا لعدد دي انبياءنا فقالا ندوي له مئة الف واربعة وعشرون يولك او فبال رواياتك مئة الف الفنا اغه دوه لکه څلور ویز در دین او اولاد اده به سره اده سه سلایده قصرد کې په د دې معينه باندې په تسمیه کې ځکه الله دا ویل دی منه ومن قصصنا جنو بیان ما ته کړه او منه هم بعضي لدی انبي علیهم السلام نه اغه لم نقصص الیک چې موږ یې بیان ته ته نه کړي ولا یؤمنو سلاي محفظن فاتکېږي بشن فاتکېږي په ذکر د عدد معينه کې لدی خبر نه آیت خلفه هم چې یا به داخله کې من ليس منهم اغه چې هغه پیغمبرانو کچته زه ذکر کړې وی عادت د اکثر له من دوینه یا یخرج منهما ایاب خارجیږي لدی پیغمبرانو نه من هو فيهما اغات صف جملې د پیغمبرانو کوي ان ذکر ان ذکر کړه ذکر کړې عقل من عادت هم کمل عادت دوینه په دې خبر باندې خو وی يعني ما نه دا دا ان خبر الواحد چې خبري واحد په تقدیر د استعمال باندې په ټول شرایطو مزګرو باندې په وصولي فقيه کې هغه نه حاصلوي مگر زنه او اعتبار زون لره په باب ديات قادیات کې نه ست خاص کرتي کلم مشتمل وي په اختلاف دي او واتو قولو وکال القول <سؤال> بموجبه او قول په موجب دی باندې ماده هغه نه وي چې هغه موجب کې مخالفت ظاهر دي کتاب الله ته او هغه هغه دا چې بعضيان بيو ذکر خو نه بیکريم اندته نظر غلې مخالفت واقع یو د ارنګ احتمال د مخالفت د واقع امرې چې هغه شمېرل دي پیغمبر من غیر الانبیا یا غیر نبی ته پیغمبر ویل بنا انا لدې وجنات لا بنا ذات اسم عدد داخو یو خاص نوې په معنا او مدلول کې احتمال د زیادت او نقصان ملي کې لسی دی ویلې نو یو رس ته په خو په دې لیکنه خاص هغه مراد او حاصل خو دلته که تاسو څنګه و جما درته قران کریم دا چې د جنو بیان می تاسو کړی او د جنو می نه را کړی او که اللهم کانوا د اټول پیغمبرانو د سه مخبرینات خبر ورکونکي وله جانب دی الله تعالی نامو مبلغه ان الرسول کې وله جانب دی الله تعالی الان ها زمان النبوته والرسالته و د زمان د نبوت او د رسالت ده صادقين ناسحين رښتني او خير خواهانو خلک لپاره دي مخلوقاته له الله ته تل فائده د بیاسه فائده د بیاسه او د رسالت په دې کې اشاره راغله د خبره ته چې ان بي عليهم السلام ما سندل کې زر نه خاص کړ فهغه څه کې چې هغه متعلق له امور دي شریعت او تبلیغ د احکام او ارشاد سره اما عمدنا هر څه کس دنده فبالاجماع دا وي اتفاقا نصادر دي او ما سهونه نو په او په اسمت یا وكيل ساي روزونو بنا تفصيل دا اغه دا دا چې دوی لوک فرنام مخيله وحي او رسل وحي نه اجمه فهجما دهمت معصوم او بچ دي او دا رنګ کبائرنا عمدنا پنيز جمهور بند خلافه للحشويات چې دا بيدنه فرخه دا اغه ترصادر دي سي وانما الخلاف خلاف دې کرا غل دا چې ان امتناعه تدا منا الى كبيرنا بدليل سمع بند ذاك فواستي لعقل دا خو به هرر کب چې وي نو و اما اماماسهونه او هر چې ساون ده په جوزه هو نو د اکثر و جای ولی ده او هر چې سغایر دی نو دا او آمدن نه صادريږي پرای د جمهور نو پهجوند جممهور دا ټکې د ټیک نه د د جممهور د دا قول نه دهه رحمتلار چې جمهورو قول دا ده دموګ د جو خی او د پهږ جوبا می چا آمدن سغیر م سادرېږي او موږ مګ چې ن سادرريږي نخلافا no. للجبائي واتباعه ويجوز سهونا سهوان جائزا بالاتفاق إلا ما يدل خو اغا سغیره ګنا بنتري ساادېږي چاغا دلالت کوي عالخصتي عال پاره زالت بندې که سره قې نه لکه یو خپې کله پټولله او تطفیفه بحبت نه یا کمائ کول په یو داې بندې لا محقي نهاشتتو خولیک نه محقي نوداشت کلې ده انون به عليه چې ګناري ساادرن سانو پهې بندې بتن بهور کولکیېږي ته عنو دویبط منه کېږي ا ذا كل هو دا مسائل خو اغ چې کله روستې و نووي او مخکله واما قبلله هر چې حلان له فلا دلیلا نو سو دلیل نه موجوده په مناییده صدور د کبیره باندې وزه حبت المعتزله تو ذهاب کړی دا معتزله ولې اله د الای إلا امتناعها منع دي ګناه نو انها توجب النفرته ذاکدا ثابت وی نفرت المانعه عن اتباعهما چا معنا دلته بداری دي دونه فتفوت نو بیا ختمي کی مصلحت حق خبره دات دا منعه دي هغه ګناهونه ثابت ده يوجب النفرته چې هغه نفرث ثابت وي كاهر الامهات لك د مور سر زینه او فجور يا مطلق زنا او قبائح والسغائر الداله يا هغه سغائر چې هغه دلالت کوي علي الخاصه پر زالت بنده ومنعات الشيه شي او د منع کړي د له صدر دي صغير او د کبیر نه مخيله وحنه او رسل وحنه لكنهم جوزوه لكن دايج جائز د اظهار كفر تقيه تن لفرض زنب چکولو این گناه ای هازمان غیتی حماقتی هم در این بیو خوب چودا ای ایچی وڑا گناه ایتی تریکیی خوکو پرتی که دا لیسی نیس ایزا تقرر را ازا تقرر هذا تکل دغه بحث مذکور ثابت فما نقل عن الانبياء عليهم السلام اوغا نقل سویدي دي انبي عليه السلامنا مما اشعروا دي اغناغا اګه هور کوي پکې ز بیا په معصيت بندي فما كان منقولنا نو اوغا نقل سویدي په تاريخي لو حاده بندي نو دا خو مردود دي او ما كان په طريق تواتر کفه طريق دي نو اوغا اړول سویدي ل ظاهر دي نه کيم كان دي وي اګه امکان دي اړول وي و الا او کيم كان ولوی پتر اولا اولاد بندې او کونه یا پدې بندې صدا مکه لبی اسات نه دا وتفصیل <سؤال> ذالک فی الکتب المبسوطه ته ودې دې پورا بیان هغه اوګدو کتابو کې دا او اذن انبیاء محمد